Alí Babà i els 40 lladres. Fa anys vivien a la ciutat de Damasc dos germans. L'un s'anomenava Casín i l'altre Alí Babà. En morir el seu pare el van heretar a tots dos a parts iguals. Casim es va casar amb una dona molt rica. Es va dedicar al comerç i va anar progressant fins a tenir la botiga més concorreguda i millor proveïda de tota la soc de la ciutat. Per contra, Alivaba va preferir l'amor a les riqueses i es va casar amb una dona sense cap altre dot que la seva bondat i bellesa, com la de la lluna de gener en una nit serena. Amb tot el que l'Iba Bà havia heretat del seu pare, no n'hi havia prou per a satisfer decorosament les necessitats de la vida matrimonial, i es va veure obligat a dedicar-se a l'ofici de llenyataire. Cada dia anava al bosc a tallar llenya, que carregava en tres ases i la duia a vendre a la ciutat. Un dia, mentre tallava lenya, va distingir en la llunyania un núvol espès de pols que avançava cap on ell es trobava, pel camí que feia llinda amb el bosc. I observant més atentament, va distingir-hi un tropell de gent a cavall que, pel seu aspecte, semblaven lladres. Temorós del que pogués ocórrer, va amagar els tres ases en un racó del bosc i ell es va enfilar en un arbre frondós que hi havia solitari en la part més alta d'un rocallós tossal, i l'atapaït ramatge del qual l'amagava completament. De manera que, sense ser vist, dominava tot el paisatge que hi havia als seus voltants. 40 eren els genets d'aquella cavalcada, i... Quan van arribar al peu del roquer en el cim del qual hi havia l'arbre que servia de talaia a l'Ibabà, van desmuntar i van descarregar de les seves muntures unes taleques que, de tan pesades com semblaven, devien contenir or i plata. Els 40 genets anaven molt ben armats i equipats, raó per la qual l'Ibabà va deduir que, en efecte, devien ser bandolers. Van deixar les taleques en terra, van lligar els cavalls per la brida a les rames dels matolls que per allí abundaven, els van penjar el coll al coll el murral del pinso i, tornant a carregar amb les taleques, es van col·locar en fila darrere d'aquell que, pel luxe de la seva vestimenta i arreus, semblava el capità. Aquest, obrint-se camí per entre els matolls, va arribar a la roca del Tossal, i va exclamar amb veu imperiosa aquestes estranyes paraules. Obrat, Zezen! Immediatament es va obrir en la roca un ample esboranc, a manera de porta, per on van entrar, l'un darrere de l'altre, els lladres en presència del capità, el qual va ser l'última a entrar-hi. Després d'haver entrat ell, les es va tancar i la roca va quedar tan compacta com si res no hi hagués passat. No sabia a l'Iba va si baixar o no de l'arbre, perquè per un costat la cuitava el temor que el descobrissin si continuava en el seu amagatall. I per l'altre, era molt perillós baixar, perquè seria ben possible que els lladres sortissin d'aquell antre en el mateix moment que ell baixés de l'arbre. Per fi, es va decidir per l'espera, que va ser llarga, car els lladres van estar més d'una hora en el seu amagatall. Primer va sortir el capità, el qual es va mantenir al costat de l'esboranc, veient com sortien els seus homes, cadascun amb la seva taleca buida. I una vegada n'hagués sortit l'últim, es va encarar al capità amb l'obertura i va exclamar tan imperiosament com abans tanca't, cesen i la roca va quedar tan compacta com si el la acabés de formar-la llavors els lladres van deslligar els cavalls i van muntar lleugers van posar al costat de la cella la taleca buida i precedits del capità se'n van anar per on havien arribat. Això no obstant, Alí Babà no va creure prudent baixar del seu amagatall fins que la polseguera que alçava la cavalcada va desaparèixer per complet en l'horitzó. La curiositat, atiada per l'insòlid espectacle que havia presenciat i el conjur màgic que acabava d'escoltar i que recordava perfectament, el va dur a examinar de prop la roca, i provar si també s'obria en pronunciar a ell les dues màgiques paraules. Detingudament va observar i va palpar la roca, sense poder descobrir-hi en la superfície ni la més mínima escletxa o fenedura. Però, decidit a tot, va pronunciar la fórmula. «Obra't, sèsam!» I la roca es va obrir de la mateixa manera com s'havia obert a la veu del capità dels bandolers. Alí que temia trobar-hi una llòbrega i lúgubre cova, es va sorprendre en veure una cambra subterrània, molt espaiosa i completament il·luminada per una obertura, a manera de lluerna practicada en la vessant del Tussal. Més animós per tan favorable circumstància, no va tenir dubtes a penetrant la cambra, i no donava crèdit als seus ulls en veure allí Ordenadament disposades, com si del magatzem d'un comerciant estranger, nombroses peces de seda riquíssima, de brocat, de vellut, piles de magnífiques catifes i tapissos de pèrsia barres d'or i plata que apilades formaven muralla i multitud de taleques cafides de moneda d'or. No va poder Alivaba resistir la temptació i no va voler desaprofitar l'oportunitat de remeiar la seva pobresa, que li oferia el destí. Així que va treure de la cova tantes taleques de moneda d'or com va jutjar que podrien dur els tres ases, en les àrries dels quals els va acomodar. Tot seguit, les va cobrir hàbilment de branques de llenya per dissimular el valor de la càrrega. Disposat ja tot per a la marxa, es va encarar l'Ibabà amb l'obertura de la roca i va exclamar imperiosament «Tanca't, cesa'm!» I la roca va quedar llavors tan sencera com quan la l'aformat. Camí de casa seva, l'Ibabà pensava que les extraordinàries riqueses atresorades en aquella cova Denotaven que havia servit de cau a diverses generacions de bandolers que es transmetien la fórmula màgica i donava gràcies a Allah per haver eixit tan feliçment d'aquella inesperada aventura, ja que ningú no l'havia vist, ni els lladres podien sospitar que els hagués observat. En arribar a casa, prop ja del migdia, i en veure que era tancada, va voler provar la virtut del conjur i va exclamar Obre't, cés'em! I la porta es va obrir amb viva satisfacció de que amb tan poca cosa es va creure en possessió d'un gran poder màgic. Immediatament es va encaminar amb els ases al corral de la casa i encarant-se amb la porta va exclamar confiadament “Tanca cés'em! i la porta va quedar tancada com abans. En veure la dona de l'Iba Ba, el seu marit, descarregant els ases en el corral, va sortir a corre de la cuina i, amb aire d'estranyesa, va preguntar «Com te les has enginyades per a obrir la porta? Que jo mateixa he tancat amb pany i clau. Que duuen aquestes taleques que no havia vist mai en aquesta casa?» el marit li va respondre no et posis nerviosa que a la seva hora sabràs tot el que et convé saber de moment vine i ajuda'm a entrar a aquests sacs la dona va reconèixer pel tacte que el contingut eren monedes sense sospitar ni remotament que fossin d'or i les creia de coure i producte d'alguna rapinya del seu marit, en complicitat amb algun dels molts bàndols de saltejadors que rondaven pels encontorns de la ciutat. Així que li va dir «Mira, estimat espós, que per al·lar sobre el teu cap i la teva boca has de dissipar els meus dubtes, perquè no vull que la desgràcia es revegi amb nosaltres. Tinc por que hagis aconseguit de tort aquests diners» i el millor que podries fer és tornar-los al seu amo legítim. Llavors, Alí Babà va respondre. Veig que sospites malament de mi i que t'assalten dubtes sobre la meva honradesa. Perquè et convencis que tot això és un do de la, buidem les taleques i et contaré com ha vingut aquest tresor a les meves mans. A l'Ivabà va buidar els sacs i la seva dona va quedar bocabadada en veure l'extraordinari pilot d'or que formaven les monedes. Quan el seu marit li va contar puntualment l'aventura, es van esvenir les seves sospites. La inquietud es va tornar a serenitat i va voler, és clar, contar les monedes. El seu marit, però, li va dir com nota que no estàs avançada a manegar diners? I et sembla una cosa fàcil comptar les monedes d'aquest pilot quan, sense fer una altra cosa, en tres dies amb les seves nits no acabaries de comptar-los? Valdrà més cobrim un clot en el terra i enterrem aquests diners, que ja anirem agafant-ne segons que en necessitem, sense que ningú pugui sospitar que guardem un tresor tan ric. Aleshores, la dona va dir Raó de sobretens en el que dius Però se m'ocorre que si difícil deu ser comptar-los No ho deu ser tant mesurar-lo Per això et suplico que em deixis anar a casa del teu germà perquè la seva dona em deixi una mesura de grans I mentre tu caves el forat jo aniré mesurant les monedes com si es tractés de blat va accedir a l'Ibavà al desig de la seva dona, la qual tot seguit va anar a casa de la seva cunyada, que vivia prop d'ells, i li va suplicar que li deixés una de les mesures usuals per a mesurar grans. La dona de Casín estava molt envenida de les seves riqueses i no tenia molta familiaritat amb la seva cunyada, a la qual menyspreava com a pobra. Això no obstant, en aquella circumstància la curiositat va poder més que el desafecte, perquè com que sabia molt bé que a l'Ivabà apena es guanyava amb la venda de la llenya, l'indispensable per a viure el dia, li va estranyar la petició de la mesura de grans. Desitjosa de saber de quina classe de grans es tractava, va untar amb seu el fons exterior de la mesura i li va lliurar: tot pregant-li que dispensés el retard, perquè havia hagut de buscar la més ben condicionada. La dona de va tornar a casa seva molt contenta i es va posar a mesurar les monedes d'or com si es tractés de grans de blat. I cada vegada que buidava la mesura, una mica més enllà del pilot, per tal que no es confongués el que ja havia mesurat amb el que li mancava per mesurar feia una ratlla en la paret amb un tros de carbó. Va acabar aquella tasca més o menys quan el marit acabava d'obrir el forat. I mentre ell soterrava l'or, la seva dona va anar a tornar a la de Casim, la mesura que li havia deixat, sense adonar-se que hi havia adherida una moneda en el fons exterior. En arribar la dona de va dir a la seva cunyada. Germana, ja veus que no t'he retingut massa temps la mesura. Aquí te la torno tal com me la vas deixar i t'agraeixo el favor que m'has fet. La dona de Casim va respondre amb unes quantes frases de compliment i quan la seva cunyada se n'hagués anat es va pressar a mirar el cul de la mesura on va veure la moneda d'or adherida amb el seu en veure-la es va quedar absorta i com extàtica, que ara estava ben lluny de suposar que els seus cunyats, la pobresa dels quals ben a prop de la indigència era notòria en tot el barri, posseïssin tants diners que haguessin de mesurar-los en lloc de comptar-los. De la sorpresa va passar, en el seu ànim, immediatament a l'enveja, que com un càncer li rosegava les entranyes, en pensar que els miserables cunyats poguessin ser més rics que no pas ella. L'enveja li va suggerir pensaments malignes, que van començar amb el dubte d'on devien haver tret tants diners, i van seguir amb la sospita d'algun lladronici. Llavors, Casín era a la seva botiga, però en tornar a casa a l'hora de dinar va sortir la seva dona a rebre'l amb aire d'espant i li va dir Escolta, espòs meu la notícia que t'espera ni encara que estiguessis cavillant mil anys l'encertaries tu et tenies per ric perquè la botiga dona per a un mig passar però la gata moixa del teu germà li va par el que es fingia pobre per a poder treure't un dia sí i l'altre també, els diners, amb el pretext que no tenien amb què encendre el foc, resulta ara que és infinitament més ric que tu. Car, si tu comptes els diners de la botiga, ell els mesura a casa seva com si fos blat. Llavors Casim va replicar. Estàs segura del que dius? No deuen ser imaginacions teves, ni que es d'un miracle. Però la dona li va respondre. Que si n'estic segura, a qui en la prova? I va comptar a Casim tot el que havia passat, amb l'incident de la mesura i les altres circumstàncies d'aquell cas incomprensible. Casim va examinar la moneda i va veure que era de llei i de les que els comerciants preferien en les seves operacions. També Casim, que des del seu matrimoni amb la viuda rica havia mirat sempre al seu germà com un estrany, va sentir, a l'igual que la seva dona, el corcó de l'enveja i es va proposar d'esbrinar la veritat del cas. La inquietud no el va deixar dormir aquella nit i al matí següent, abans d'anar a la botiga i que el seu germà se n'anés al bosc, va passar a visitar-lo i li va dir «Per Allah sobre el teu cap, germà meu, que molta ha estat la meva sorpresa en saber que no eres tan pobre com fingies, sinó ric com els soldats, perquè mesures els dinars a la manera que tenen els llauradors de mesurar el blat». La meva dona va trobar aquesta moneda en el fons de la mesura que ahir al migdia li va deixar a la teva. L'Ibabà va quedar desconcertat davant la prova que el seu germà li oferia d'haver descobert, per imprudència de la seva dona, allò que tant li interessava ocultar. Però com, malgrat els mals ulls amb què el seu germà el mirava, ell, per la seva part, no desoïa la veu de la sang, i veient que no era possible negar l'evidència va determinar comptar-li tot el que li havia passat sense ometre la més mínima circumstància i li va oferir part del tresor si prometia guardar-ne el secret Això no obstant, Casin mogut per l'enveja i arrossegat per la copdícia li va respondre altivament: No estic d'acord amb això Vull saber el paratge exacte on hi ha el tresor i com podré entrar en la cova jo sol i quan em vingui de gust. Cas contrari, et denunciaré al cadi com a còmplice dels bandolers. Et confiscaran els diners i jo en tindré una bona part en premi de la denúncia. Davant d'aquella amenaça que el seu mal germà no deixaria de complir, Alí Babà no va tenir més remei que revelar-li les paraules màgiques per la virtut de les quals s'obriria i estancaria la roca. Al matí següent, abans que es fes de dia, ja estava casint camí del bosc amb deu mults proveïts de grandíssimes sàrries, en les quals pensava carregar totes les riqueses que pogués. No va trigar a arribar al Tussal, guiat per l'arbre i la resta de senyals que del paratge li havia donat al seu germà. En arribar al peu de la roca, va pronunciar les màgiques paraules. «Obre't, sésam!» I la roca es va obrir tot deixant pas lliure a Casim i espontàniament es va tancar darrere d'ell. Molt gran va ser la seva sorpresa en examinar la cova i comprovar que contenia riqueses en un nombre molt superior al que ell s'havia imaginat. Emocionadíssim per l'alegria que li produïa la possessió d'aquell tresor, del qual pensava apoderar-se per complet en successives expedicions, sense donar res al seu germà, es va apressar a dur el lloc per on s'havia obert la cova tantes taleques d'or com jutjava que podrien cabre en les àrries dels seus déumuls però tenia la seva ment tan ocupada en el pensament... de les fabuloses riqueses que anava a posseir... que se li va oblidar la fórmula màgica. Sabia que era una planta, el nom de la qual no recordava... i en lloc de dir Césan, va dir... "Obrat, ordi!» En veure que la roca no s'obria... va repetir el conjur diverses vegades sense aconseguir el seu desig. I per aquesta raó va començar a pronunciar el nom de totes les plantes que li venien a la memòria, com ara cibada, blat, mill, d'axa, cigró i d'altres, sense recordar el sésam, com si en la vida no l'hagués sentit a dir mai. Així és com l'omnipotent cega l'enteniment dels malvats i el profeta va dir, en parlar d'ells, «Alà cegarà els seus ulls, taparà les seves orelles i tancarà la seva boca, i deixarà que calculin en les tenebres i que no puguin tornar sobre les seves passes. El segell d'Alà va obstruir els seus cors i han de rebre un càstig espantós». En el sumum de la desesperació recorria Casim la cova tot buscant-ne la sortida, sense fer cas de les riqueses, quan va sentir estrépit d'armes i cridòria de veus en l'exterior. Era que, segons el costum, arribaven els 40 lladres a la cova i en veure els 10 muls lligats a les branques dels matolls van explorar tota la rodalia de la roca per si trobaven l'amo d'aquella rècula però com que no hi van advertir la més mínima petja de persona humana, el capità va resoldre entrar a la caverna i va ordenar a la seva gent que, per si de cas, desenvainessin els alfanges. Casim, ple d'espant, va creure que havia arribat la seva darrera hora i maleïa la seva dona i l'instant que el va moure a cubejar les riqueses del seu germà. Com a darrer recurs es va arreolir contra una paret de la cova amb el propòsit de, tan aviat com s'obrís, escapar-se'n com una d'aina i aprofitar la sorpresa que devia causar a la seva visió. El capità, el fanje alt, va pronunciar la fórmula. La cova es va obrir i en aquell instant en va sortir, ràpid com una llebre perseguida, l'infel·lix Casim, amb tan mala fortuna que va ensopegar amb el capità. El va tirar a terra i tots dos van caure junts. El capità, però, més vigorós i fornit, va agafar Casim pel coll sense deixar-lo moure i al punt, un dels lladres, li va travessar el cor amb el seu alfanja. Els lladres van trobar les taleques que Casim havia disposat per carregar-les en els muls i les van tornar a col·locar en les piles... sense trobar a faltar les que s'havien dut a l'Ivabà. Després es van reunir en consell... i van deliberar sobre aquell cas tan insòlid i incomprensible. Carnols cabia en el cap que... si aquell home coneixia el secret de l'entrada a la cova... i hi havia entrat amb l'evident propòsit d'endur-se les taleques d'or... no pogués haver-ne així com hi havia entrat... Tanmateix, per tal de temorir qualsevol que gozés repetir l'aventura, van acordar esquarterar el cadàver de Casim en sis trossos. Dos braços, el cap, el tronc i les dues cames, i penjar-los com a trofeus en l'interior de l'entrada a la cova. Fet això, van muntar a cavall i se'n van anar a saltar els camins i atacar les caravanes, i van agafar els déu mults per vendre'ls a la primera ocasió. Mentrestant, la dona de Casim havia preparat un saborós dinar com a regal per al seu marit, el qual, carregat de riqueses, esperava abans del migdia. Però en veure que passava l'hora i avançava la vesprada sense que el seu marit tornés, la seva inquietud es va convertir en sotsobre i en caure la nit en angoixa. Així que es va decidir a passar per casa de l'Ibabà, la qual fins aleshores no s'havia dignat visitar, i li va dir en toc un pungidíssim. Ai, germà meu molt apreciat, el predilecte del meu espòs. Ja saps que sempre t'he tingut efecte fraternal, perquè entre germans i amics no pot haver-hi enemistat sense profanar la llei del nostre profeta. El cas és que el meu marit, el teu germà Casim, no ha tornat encara quan ja és nit fosca, tot i que se'n va anar amb els déu muls abans de l'alba. Tinc por que no li hagi succeït cap desgràcia i et suplico que vagis a buscar-lo. Alí Babà, que, malgrat els desdenys de la seva cunyada i del desafecte del seu germà, havia conservat sempre viu el sentiment de la fraternitat va respondre. Vulgui l'omnipotent guardar de tot mal el meu germà, el teu espòs, tal vegada s'hagi extraviat. O potser es proposa entrar a la ciutat ja ben avançada la nit, per evitar les mirades i els comentaris dels curiosos, que no deixarien de fixar-se en els deu muls carregats de taleques que certament no semblarien de blat. Si hagués seguit el meu consell, i no s'hagués negat que l'acompanyés, no hauries de lamentar ara la seva trigança. L'esposa de Casim va creure tot el que li suggeria el seu cunyat, perquè s'adonava que al seu marit li convenia guardar el secret, i va tornar a casa amb l'esperança de la tornada de Casim abans de la mitjanit. Però va arribar la matinada sense que s'acomplís la seva esperança, i llavors sí que va tenir el presentiment d'una desgràcia raó per la qual va tornar a casa de l'Ivabà i li va suplicar que no retardés les seves indagacions. L'Ivabà, sense fer-se de pregar, va emprendre immediatament la marxa cap a la cova amb els seus tres ases, no sense aconsellar abans a la seva cunyada que no s'afligís i que ho deixés tot a les mans d'Al·la.